На якусь мить у хаті зависла тиша. Було чути панічне дзищення мухи, яка попалася в павучі тенета та розмірені кроки годинника. «Обіцяю», – говорить ледь чутно Ірина. Ірина сьогодні не зустрічається з Ігорем. Розповідь бабусі добряче наполохала дівчину. Ночі над селом здіймається сильний вітер. Ірина стривожено прокидається від жалібного завивання. Їй здається, що то хтось тужить, попилисто сквирить, а може то сон чи розмова лісу за вікном. Вона дотримала слова даного бабусі. Ірина три тижні не бачилася з Ігорем, лише у снах Школа, Дім Город. Весь цей маршрут. Та й Ігор, мабуть, забув думати про Іринку, бо навіть випадково не зустрічалася. І то наліпше та чому ж так гірко? Чому? Майже всі шкільні екзамени позаду. Залишився останній і тому найважчий. книги, і недоречні думки обсіли голову, мов оси мед. Усе в голові переплуталося. Коли прочитаєш ще хоч один рядочок, направду там у середині щось вибухне. Дівчина виходить зі своєї кімнати. Бабуся готує вечерю. «Ти куди? Корову я прив'язала. Доїти зарані. Господи, дитиною, ти часами не заслабла?» – стривожно говорить старенька. «Не знаю. Перевчилася, напевно. Іду, провітрю голову. Нічого вже туди не лізе. Як не пхай!» – кувало балькоче Ірина. «Ой, так-так, піди, прогуляйся, а я тобі трав запарю помічних. Та далеко не ходи, вечоріє!» «Я на пару хвилин. Ірина виходить із хати». А ще кажуть, що розумова праця не втомлює. Через тим чути, як лаються сусіди. Тимко знову припхався додому п'яний, мовці і заходився наводити в господі лад. «Шлях би наглий трахвив тебе і всю твою родинойку», волає знавіснілий чоловічий голос. То так же заведено у них. Раз у місяць, у день зарплати Тимко так розговляється. А Тимчиха ніде не взмовчить від слово за слово і лайка. Тут голову не провітриш, ще гірше стає від того лементу. А що, як гайнути до лісу? Далеко не заходите, з криєчко є повалена сосна, ще з поза минулого року лежить, ніхто чомусь не приймає її. Усі вже звикли, влітку сонце голову напече, то гайда до лісу і перепочинь під старезними яворами, всівшись на поваленій сосні. У лісі перегукуються пташки, така ж метушня, як у людей ввечері перед сном відпочинком. Іра сідає поверх сосни, і заплющує очі, стараючись прогнати з голови всі думки про завтрашній іспит і про Ігоря. Вона, слухай, ліс, розчиняється в ньому. Поступова та важкість, яка була такою нестепною, втікає з голови. Так набагато ліпше, думає дівчина, тепер можна й до книг вертати. Ірина відкриває очі, щоб ще раз увібрати в себе всю силу лісу, і кам'яніє. Перед нею стоїть злий і насуплений Ігор, схрестивши на грудях свої міцні руки. Вона не чула, як він підійшов. Страх перед невідворотністю стискає груди. Ірина нарешті майже впевнила себе, що таки зуміє часом забути хлопця. Ігор стоїть надто близько, не вдається їй прошмигнути повз нього і дриминути додому, подалі від себе. Дай Боже щастя, надто голосно говорить хлопець, чітко викарбовуючи кожне слово. Іра розгублено блимає очима, і враз ядуча злість гаданою заповзає в серце. Що він собі мислить хто вона йому, чи він їй? А ніхто, тільки односельчани і все, навіть не сусіди. Дай Боже й тобі, коли не жартуєш, зухвало відповіда Ірина. Дівчина встає з дерева, маючи намір піти. Її голова ледве дістає до його плеча, і вона мусить стояти із закинутою назад головою, щоб дивитися йому в очі. Нехай не думає, що я боюся його, пропікає скроню думка. Його перехрещені руки майже зачіпають її підборіддя, але ні вона, ні він на це не зважають. Ігор першим відводить погляд. Ірина, користуючись його розгубленістю, вирішує дримунути від гріха подалі. Та хлопець миттєво реагує на її маневр і хапає дівчину за руку. Ірина розуміє, пручатися марно, він сильніший. Та й злити хлопця не варто. Я через тебе втратив голову, розум, сон. Чуєш? Не мовчи, люто шарпає він її за руку. І Ірині видається, що якщо нічого йому не відповість, то він відірває її. І вона чинить те, про що потім пожалкує. Краще б він відірвав руку. Дівчина робить крок у бік хлопця, притуляється своєю щукою до його грудей і починає плакати. Їй стає жаль себе, його, бабусі, свого кохання. Такого Ігор не чекав. Він не може заспокоїти Іринку. Злий на себе, занадто різкі слова, за свою грубість. Він говорить, говорить, говорить. Говорить, називаючи її русалкою і метеликом, зіронькою вечірньою і вранішньою росинкою, лілеєю похучою і ромашкою польовою, берізонькою ніжною і сонечком ясним, голубонькою сизокрилою і джерельцем цілющим, волошкою житньою і весною квітучою, мавкою співучою і веселиком любим, мигункою мерехтливою і літавицею звабливою. Та Ірина не може спинитися. Вона не плакала вже багато років, останній раз на роковини після маминих похорон. Коли дотямила, що лишилася на білому світі сама самісінька, і цей світ зовсім не добрий до неї. Він розгублено бере її обличчя в своїй долоні і починає цілувати кожну сльозинку, яка викочується з її очей, кожну росинку, що заплуталася у її віях, і раптом їхні уста зустрічаються. Це був не просто перший поцілунок. Це була чаша життя і смерті, водночас, із живою та мертвою водою. Ірина літала по під хмарами і володіла стихіями, владарювала світом. Вона ходила землею, зазираючи в очі щастю Кладучи йому до ніг любисток та м'ято, сонце та зорі, солодкі теплі губи, мов сунички, на лісовій галявині, а ти п'єш, п'єш, благодатний меч шалу і не можеш зупинитися. Вони сидять мовчки на поваленому дереві. Вона, обхопивши його руками, притулила голову до грудей хлопця і слухає рівномірне калатання його великого серця, а він ніжно гладить її русяве волосся і шепоче Кохана, кохана, кохана. Екзамени позаду, позаду й випускний. Ірина крадькома від бабусі усього світу бігає в до Ігоря.